Жовтий туман. Спокуса Урфіна Джуса. Читання розлогої оповіді про події останніх десятиріч у чарівній країні забрало варахни кілька тижнів. А відтак її охопило палке бажання щось робити. Вона гірко пошкодувала, що давала хропака, той час, коли тут коїлися Аж такі неймовірні справи. Ех, якби я не спала, мов остання дурепа, я б усім цим правителям показала, де раки зимують, зітхала чаклунка. Вони б надовго затямили, хто така Арахна. Честолюбній чарівниці уже привиділася пурпурова імператорська мантія або в найгіршому разі королівська корона. Вона уявляла себе повелителькою чарівної країни і подумки віддавала накази не лише своїм покірним намісникам, страхопуду і залізному дроворубові, а й феям, вілліні та стеллі, які корчать із себе невідщо. Декілька слухняних гномів на чолі зі старішиною Кастальо подалися розшукувати Урфіна Джуса аби привезти його до печери Арахни. Чи вдалося їм виконати це доручення, та чи згодився колишній король стати на службу до лихої чаклунки? Щоб дізнатися про це, повернімося на рік назад і подивімося, як сприйняв свою ганьбу скинутий володар. Ні марани, ні моргуни не бажали цьому шахраєві смерті, вони просто вигнали колишнього вогняного бога в тришія, сміючись та кепкуючи на вздогін. Вірний топотун покинув свого правителя. Відданий Урфіну дерев'яний клоун Еотлінг загубився в метушні, і з джусом залишився тільки пугач Гуамокко. Вчепившись у плече Урфіна, пугач шепотів йому на вухо: "Нічого, не зневіряйся". Вище носа, надійде наш час, і ми ще покажемо цим сміхунам, де козамроги правлять. Урфін розумів, що це лише порожні теревені, що таке говорять, аби якось підбадьорити, та все одно був вдячний Пугачеві за його втішливу балаканину. Пекуча ганьба мордувала Урфіна. Він згадував минувшину лише кілька місяців тому все було пречудово. В мантії вогняної барви, з полом'яним смолоскипом у руці, постав він перед трибунами на спині велетенського орла. І ці йолопи легковірно визнали його божеством та віддали в його руки свою долю. І що ж він вчинив для них доброго? Він зробив багатих ще багатшими, бідних і ще біднішими. Він всадив у їхні серця жадобу до чужого майна. Повів воювати з сусідами. І ось яким лихом усе це для нього обернулося. Що ж тепер робити? Жодної людини в чарівній країні Урфін не міг назвати своїм другом. Ніде він не мав, бодай, якогось притулку. Навіть свою скромну хатину біля селища він спалив, коли на спині Карфакса вирушав до маранів. Тепер він йшов на зустріч невідомому. Голі руч та з дірявими кишенями. Усе його майно залишилося В стрибунів У військовому обозі Ліжко, тепла теплоодіж Зброя, інструменти Вернутися і попросити Все віддати? А вже ж, марани, звісно, змилуються І віддадуть його речі Але чути їхні глузи Або ще гірше жалощі Е-ні, цього він не стерпить І Урфін Люто зціпивши зуби та набурмосившись, маршій подався геть від фіолетового палацу. У чарівній країні досі ще ніхто не вмирав голодною смертю, думав Джус. На деревах повно плодів, а гілля для кореня, щоб ночувати в лісі, я й так наламаю. Трохи заспокоївшись, Урфін згадав, що в колишній його садибі, у країні жовунів, у дворі був льох. А в льосі зберігався запасний набір столярних інструментів – сокира, пилки, рубанки, долота і свердла. Якщо хата й згоріла, то льох, звичайно, цілий, а отже – цілі інструменти. Чесні ж вони нічого не зачепили, він був упевнений. «Що ж тут удієш?» – криво усміхнувшись, думав Урфін. «Двічі в житті я столярував, двічі царював». Доведеться стати столяром у третє. Тепер уже в останнє. Свої наміри Джус розкрив Пугачеві, єдиному своєму порадникові. І Гуамоко ці наміри схвалив. Для нас це єдиний вихід повелителю, прорік Пугач. Вертаймося на твою садибу, а там збудуємо хатину та й житимемо, поки знову щось цікавеньке не нагодиться. Ох, Гуамоко, Гуамоко, зітхнув Урфін. Марно ти тішиш мене такими надіями. Я вже підстаркуватий, і чекати десять років нової нагоди мені забракне сил та снаги. І ще одне. Будь ласкавий, не називай мене повелителем. Який же тепер з мене повелитель? Кому я що велю? Називай мене просто господарем. Слухаюсь, господарю, покірно озвався Гуамоко і Урфін рішуче попрямував на захід. Шлях Урфіна Джуса до Блакитної країни виявився важким. Мандрівець ночував у лісі, зариваючись від нічної холоднечі у сухе листя або споруджуючи собі такий сякий корінь. Запалити багаття він не мав змоги. Його знаменита запальничка теж залишилась в обозі маранів. Харчувався він фруктами і колосками пшениці, зірваними в полі. Пугач не раз приносив йому впольованих куріпок, але Урфін не їв сирого м'яса і, тяжко зітхнувши, повертав їх гуамокко. Мандрівник страшенно охляв, його смагляві щоки позападали. Великий ніс, здавалося, зробився ще більшим і стримів, як вежа, над запалим ротом. Обличчя Урфіна обросло щетинистою бородою, мов клоччям, а поголитися не було чим. Думки про минуле, мов настирливі бджоли невпинно роїлися в голові Урфіна. Чи був він щасливий, коли правив чарівною країною? Ні, не був, зізнався сам собі колишній король. Я захоплював владу силою, поневолював людей, і мене всі ненавиділи. Навіть мої придворні, яким я давав високі посади, та й ті лише прикидалися, що шанують мене. Підлесники та прихвостні вихваляли мене на бенкетах тільки для того, щоб отримати від мене орден чи іншу ласку. Я розбив смарагдове місто, познімав із будинків і веж коштовне каміння. У мене ж бурляли сміття, коли я ходив вулицями. То нащо я прагну тієї влади? Нащо? Урфін не знаходив на це питання відповіді. Через велику річку Урфін переплив на аби як зв'язаному плоті, і раптом, зовсім недоречно, йому згадався один спогад, як його дерев'яна армія опинилась у воді під час походу на смарагдове місто. Краще б та річка забрала її зовсім. Клятий живлющий порошок. Чого він потрапив мені в руки? Це ж із нього все й почалося. Урфіну полегшало, коли він нарешті дістався до дороги, брукованою жовтою цеглою. Вона привітно світліла перед ним, немов запрошуючи рухатись цим шляхом. Наближалися рідні краї, і навіть повітря тут здавалося Джусу свіжішим і запашнішим, ніж на чужині. Та й добросердні живуни, яких він зустрічав дорогою. Ставилися до колишнього короля цілком таки непогано. Маленькі люди, вбрані в блакитну одежу, у блакитних гостроверхих капелюхах із дзвіночками не раз запрошували втомленого мандрівника у свої блакитні хатинки за блакитними парканчиками. На столику, накритому блакитною скатертиною, у блакитних тарілках духмяніли смачні страви і привітна господиня. Щедро частувала голодного гостя. А двічі або тричі Урфін навіть ночував у затишних блакитних будиночках. І суворе серце Урфіна Джуса почало помало розставати. «Як же воно так?» – міркував він, шкодуючи про все. «Я стільки лиха накоїв цим добрим людям. Я мріяв лише про те, аби панувати над ними, пригноблювати їх. А вони забули все погане, що я їм зробив, і так привітно ставляться до мене. А вже ж, видно, не так я прожив своє життя, як мав би. Одначе хитрющому та підступному Пугачеві Джус не наважувався розкривати свої нові думки й почуття. Він розумів, що хижий птах не схвалить їх. І ось одної чудової днини о півдні. Мандрівник опинився на рідному попелищі. Від хатини залишилося зосталося лише розмити дощами вугілля. Проте Урфін вельми зрадів, побачивши, що льох цілий, і замок на його дверях ніким не зрушений. А коли Джузь зірвав замок і відчинив двері, то переконався, що й увесь його багатий набір інструментів цілий-цілісінький. Покотилася сльоза. «Ох, ж вони, ж вони!» Зітхнувши, прошепотів він. «Тільки тепер до мене дійшло. Які ви добросердні! Як же я перед вами завинив!» Ще дорогою сюди Урфін вирішив оселитися на новому місці, чим далі від Когіди та ближче до навколосвітніх гір. «Хай люди забудуть про мої злочини!» міркував колишній повелитель чарівної країни. А станеться це швидше, якщо я не мозолитиму їм очей, а заберуся звідси деінде. Перш ніж покинути рідне обійстя, Урфін вирішив обійти всю садибу, глянути на неї востаннє та попрощатися з грядками, які він так довго і дбайливо обробляв. Вийшовши на пустир, відокремлений від городу парканом, Урфін охнув і схопився за серце. У далекому кутку. Проросли яскраво-зелені рослини з довгастим м'ясистим листям і колючими стеблами. Вони, застогнав Урфін. А тож, це були вони, ті самі чудодійні рослини, з яких він багато років тому добув живлющий порошок. Невже проклюнулося їхнє залежане насіння, що дрімало глибоко в землі? Ні, його швидше за все знову занесло вітром. Урфін згадав, що два дні тому здійнявся могутній буревій із дощем і градом, від якого він мусив сховатися в лісових нетрях під розложистим деревом. «Так-так, безперечно, це знову витівка буревію», – вирішив Урфін. А пугач Гуамокко радісно погукнув. І враз шалена спокуса охопила Урфіна Джуса. Ось воно, те саме диво, про яке торочив Гуамокко дорогою на батьківщину. І його не доведеться чекати десять років. Воно тут, просто перед очима. Урфін простяг було руку до одного стебла, але хутко відсмикнув, уколовшись гострющою шпичкою. Отже, у нього з'явилася можливість почати все знову. І тепер, коли в нього вже чималенький досвід, він не повторить старих помилок. Він може змайструвати п'ятсот, ні, тисячу, тисячу сильних слухняних дуболомів. Та й не тільки дуболомів. Можна зробити невразливих летючих чудовиськ дерев'яних драконів. Вони блискавкою шугатимуть попід хмарами і вивергатимуть на голови переляканих людей несподівані грози. Усі ці задуми вихором промайнули в голові Урфіна. Він весело зиркнув на пугача. «Ну, що скажеш, Гомоко, про цей новий дарунок долі?» «Що скажу, повелителю?» «Готуй більше живлющого порошку. І до роботи!» «Тепер ми покажемо нашим насмішникам, де раки зимують». Але довгі роздуми, що обсіли Урфіна, поки він прямував на батьківщину... Десь на споді його серця пустили корінчик. Щось таки змінилося в його мізках. І блискуче майбутнє, що знову розкрилося перед ним, не захопило його. Він сів на пеньок і замислився, ретельно оглядаючи краплину крові, що розповзлася на пальці після шпички. «Кров!» – прошепотів він. «Знову кров! Людські сльози!» страждання. «Ні, треба припинити це рази назавжди!» Він приніс з Льоху лопату і повикопував геть усі рослини з корінням. «Знаю я вас, знаю!» Сердито бубонів він підніс. «Залиш вас тут рости, то ви заполоните всі грядки. А потім хтось здогадається про вашу чарівну силу і накоїть дурниць. Е-ні, більше так не буде». Пугач не сподівався, що його господар ні з того, ні з сього таке вирішить, і взявся благати його, не відмовлятися від щастя, яке знову випало йому на долю. Ну, хоч жменьку, порошку, приготуй на провсяк, погукав він на вухо. А якщо може статися. Проте Урфін не поступився. Щоб не чекати, поки висохнуть рослини, Джус сирими спалив їх на вогнищі. Коли від чудодійних стеблин лишився тільки попіл, Урфін закопав його глибоко в землю, потім збив візок, згромадив на нього майно, що збереглося в льосі, і рушив. бурмосаний Гуамокко зостався на садибі. Спливло години зо дві, і нарешті Урфін почув ляскіт крил. Пугач наздогнав його. «Знаєш, пане, – почав Гуамокко, – мабуть таки твоя правда». Той живлющий порошок не дав нам нічого доброго. Тож ти правильно зробив, що не почав знову ту оборудку. А вже ж, так і треба було. Гуамоко, звісно, говорив нещиро він не міг так легко та швидко перемкнутися на щось добре. Просто за своє довге життя він призвичайвся жити коло людей, тож, зоставшись на самоті, він би страшенно нудився в лісі без людського товариства. Урфін це чудово розумів. Та все одно зрадів, бо і йому на серці веселіше, коли поруч хтось є. Кілька днів поспіль людина і пугач прямували до гір. І коли високі хребти вже стриміли зовсім близько, Урфін натрапив на прекрасну галявину, через яку текла чиста, мов кришталь, річечка. А по берегах її росли дерева, рясно всіяні плодами. Ось де гарне місце для житла оголосив Урфін, і пугач із ним погодився. Тут Урфін Джус побудував собі хатину і скопав город. У працях і клопотах спливали його дні, і мало-помалу тяжкі спогади про минувшину вигнанця почали забуватися. Аж ось рік потому знайшли Урфіна Джуса посланці Арахни. Нелегка то була справа. Гноми були малесенькі, ніжки в них коротенькі і як вони не квапилися, як не бігли, та все одно не долали більше, як дві-три милі на день. Та й розшукати нове житло Урфіна виявилося не так просто. Спершу Касталя та його супутники прийшли в блакитну країну, і там же вони розповіли їм, що Джус покинув рідні місця. Довелося розпитувати птахів і звірів. І ось, Після довгого і виснажливого шляху, що забрав цілий місяць, гноми зраділи, діставшись нарешті до мальовничої галявини, де стояла нова хатина Урфіна. Джус вкрай здивувався, угледівши біля своїх ніг маленьких сивобородих чоловічків. Він сорок років прожив у чарівній країні, але з роду віку не чув, що на світі є гноми. А втім, він добре знав, що дивачі рівної країни невичерпні. Тому вічливо привітав несподіваних гостей і спитав, у якій справі вони прибули. Щойно Касталя розтулив рота, щоб розказати, як раптом геть знеможений упав на землю. Те саме зробилося і з рештою гномів. Урфінджус сляснув себе по лобу. Ох і йолоб же я! Ви потомилися, зголодніли, а я взявся розпитувати про справи. Уклінно прошу вибачення. Живучи тут на самотині я геть чисто здичавів. Після багатого частування і відпочинку, Касталя розповів Урфіну, для чого вони сюди прибули. Також розказав, хто така Арахна, і за що приспав її ще в сиву давнину могутній чарівник Горікап. Він не приховав і того, що Чаклунка має намір стати повелителькою чарівної країни та розраховує на допомогу Урфіна Джуса, якому двічі вдалося завоювати Смарагдове місто. Посилаючи гномів до Урфіна, Арахна натякнула, що щедро винагородить своїх помічників, зробить їх правителями і намісниками скорених країн. Урфін Джус довго мовчав. І знову його запопала шалена спокуса. Досить піти на службу до злої чарівниці, і він знову стане повелителем Смарагдового міста або країни Маранів. І сповна віддячить за приниження, якого він зазнав. Але питання в тому, чи варто це робити. Знову він, силоміць, захопить владу. І знову пригноблений народ зненавидить його. Рік, прожитий в усамітненні, коли було передумано цілий рій думок, не минув дарма. Урфін поглянув у вічі Кастальо і твердо заявив Ні, я не піду на службу до вашої пані. Кастальо не здивувався, почувши таку відповідь, але попросив. Вельми шановний Урфіне, ти, може, сам скажеш це нашій повелительці? Та нащо воно мені? стенув плечима Джус. Хіба ви самі не передасте їй мої слова? Тут, бачиш, у чому річ, пояснив гном, наша пані сказала нам, якщо ми не приведемо тебе до неї, отже, ми погані ледачі слуги. І за невиконання її доручення, вона суворо покарає нас на цілий місяць позбавить права полювати на дичину у її лісах і ловити рибу у її річках. Та що вдієш? Підпережемося тогіше і якось перебудемо зі своїми запасами. Урфін усміхнувся. А хіба ви не можете ловити рибу і полювати на дичину потай від своєї пані? Ви ж такі малесенькі та спритні, що вона вас і не вистежить. Касталю та решта гномів ошелешено витріщились. Красти дичину і рибу. вигукнув Касталю тремтячим голосом. Шановний Урфіне, ти не знаєш племені гномів. Воно існує тисячі літ, але ніколи жоден із нас не порушив свого слова. Ніколи нікого не обдурив. Ми радше помремо з голоду. Зворушений Урфін схопив Касталю в міцні обійми. Обережно пригорнув старого гнома до грудей. «Добрі маленькі люди!» – розчулено мовив він. «Щоб не спіткало вас лихо, я піду з вами і сам поговорю з Арахною. Сподіваюсь, вона не покарає вас за те, що я відмовлюся їй допомагати. За твої слова ми не відповідаємо, з гідністю пояснив кастальо. Ну, то рушаймо вже завтра» запропонував Урфін. «Сьогодні ви повинні добре відпочити». Аби якось розважити гостей, Урфін виніс із хатини купу іграшок і розклав перед гномами. Це були дерев'яні ляльки, клоуни, фігурки звірів. Майстер яскраво розфарбував їх. Обличчя ляльок і клоунів посміхалися. Олені й сарни були такими легкими, що здавалося ось-ось вони оживуть, і дременуть у ліс. Як разюче відрізнялися ці веселі, барвисті іграшки від тих похмурих та непривітних, які колись майстрував Урфін, щоб лякати дітей. «Це я зробив на дозвіллі», – скромно пояснив Урфін. «О, яка краса!» – захопилися гноми. Вони розібрали ляльок і звірят, бавили їх, ніжно притискали до себе, гладили. Видно було, що яскраві іграшки страшенно їм сподобалися. Один дідусь гном усівся на дерев'яного оленя, інший почав танцювати з лялькою. Обличчя гостей сяяли щастям, хоча сказати правду, як на їхній зріст, іграшки були завеликі. Бачачи радість гномів, Урфін великодушно сказав, ці іграшки ваші, заберіть їх у свою країну. І хай ними бавляться діти. Гноми невимовно зраділи і уже не знали, як дякувати Урфінові. Наступного дня вони вирушили в далеку дорогу. Після першої ж сотні кроків Джус відчув, що справи кепські. Гноми й так помаленьку ходили, а навантажені іграшками мало не на весь їхній зріст. Вони пихкали, сопіли, ледве пленталися. Але розлучатися з подарунками ніяк не хотіли. На ту відстань, яку Урфін проходив за дві хвилини, їм було потрібно двадцять. Подивившись на захеканих, упрілих гномів, Урфін засміявся. «Е, ні, мої любі гноми, так справа не піде». «Скільки часу ви витратили на дорогу до мене?» «Місяць», – відповів Кастальо, – «а тепер ми йтимемо рік». Урфін повернувся до садиби, викотив із сараю візок, посадив туди чоловічків із подарунками та й попрямував легким, пружним кроком, котячи перед собою візок. Гноми не тямили себе від щастя. Дорога до печери Арахни забрала у Джуса всього лише три дні. Очікуючи появи Урфіна Джуса і Руфа Білана, Арахна вирішила – перевірити свої чаклунські здібності. Адже перш ніж почати боротьбу з народами чарівної країни, слід було переконатися, чи всі її чари зберегли свою лиху могутність. Читачі, звісно, пам'ятають, що Арахна мала чарівне вміння перетворюватись на будь-яку тварину, таха чи дерево. У боротьбі над ворогами це був перший ліпший засіб, і ось Арахна впевнилася, що цією чаклунською здібністю вона вже, на жаль, не володіє. Ох, і прикро ж було їй. Як же воно так сталося? Річ у тім, що заклинання було дуже хитромудрим, довжелезним і настільки секретним, що Арахна побоялася записати його, аби воно не потрапило до ворогів. І на тобі, поки вона спала, це заклинання геть чисто забулося. Що й казати, хропіти п'ять тисяч літ – це зовсім не те, що подрімати після обіду. Так можна забути і власне ім'я. Отже, тепер арахна, б'ючись із ворогами, вже не могла перекинутися прудкою-білкою або грізним левом, могутнім дубом або прудкокрилою-ластівкою. Відтепер чаклунка. Могла розраховувати тільки на свій велетенський зріст і силу. Виявилося, що Арахна втратила іще деякі чаклунські вміння. Та все одно у неї залишалося вдосталь можливостей зашкодити людям. Наприклад, вона не розучилася здіймати землетруси, урагани та інші стихійні лиха. «Нічого, я вам ще покажу!» – процідила крізь зуби чарівниця коли за її наказом з вершини гори зірвалася скеля і розбилася на тисячу уламків. Що й казати, грізним суперником була чарівниця Арахна, і не переливки буде тому, хто зважиться виступити проти неї. А тим часом у долину Арахни прибули Урфінжус і весела ватага гномів, що їхала у візку. Показавши Урфіну вхід до печери, Старенькі гноми щодуху кинулися до своїх хатинок, що ховалися в чагарниках і під великими каменями. А там покликали зовсім крихітних дітлахів, аби віддати їм подарунки доброго дядька Урфіна. Радість малечі важко описати, треба на власні очі бачити. За тисячі років існування племені гномів Їхні діточки з роду Віку не бачили таких пречудових іграшок. Урфін джус помаленьку зайшов до печери Арахни і шанобливо вклонився чарівниці. «Чого бажає пані?» – запитав джус. Він пообіцяв гномам вдавати, що ні сном, ні духом не відає, на що його покликала Арахна. І він зовсім не злякався, побачивши велетенську постать злої феї та її грізно насуплені густі брови. «Ти знаєш, хто я така? Шановний гном Кастальо розповів мені про вас. Отже, тобі відомо, що я проспала п'ять тисяч років і тепер прагну діяти. Мій перший намір – захопити владу над чарівною країною, а потім, можливо, переберуся й за гори». Джус із сумнівом похитав головою, якої вже торкнулася сивина. «Я двічі намагався стати повелителем чарівної країни, і ви знаєте, чим це скінчилося», – спокійно нагадав Урфін. «Ти – жалюгідний хробак, якщо порівнювати зі мною!» – гордовито вигукнула чаклунка, і випросталася так, що її макітра вперлася в стелю. «Вибачте, пані!» – твердо заперечив Джус. «Але я все робив обмірковано та виважено!» «Першого разу я мав могутню армію слухняних дерев'яних солдатів, а другого разу – військо з двох тисяч спритних, сильних маранів, і обидва рази я зазнав поразки. Пані, я багато про що міркував за останній рік і збагнув, що не так уже й легко скорити вільні народи. Он як? Ти ще наважуєшся повчати мене?» – зневажливо вишкірилася рахна. Я бачу, що ти не схвалюєш моїх намірів і відмовляєшся мені служити? Саме так. Не схвалюю і відмовляюся. Життя мене багато чого навчило, тож я хочу жити на самоті, аж поки не заприязнюся з людьми, яких я скривдив. «Іди геть, нікчемна людина, і забудь про нашу розмову!» – наказала розгнівана чарівниця. «Ти ще пошкодуєш, що відмовився!» «Я б могла уславити тебе на весь світ!» Уклонившись, Урфін рушив до виходу. На порозі він обернувся і сказав. «Боюся, що затіявши війну, ви підете на зустріч своїй загибелі». Арахна глузливо вишкірілася, хоча водночас у неї мимоволі ворухнулася повага до цієї маленької людини, яка не злякалася її могутньої чаклунки. От телепень. Я б оточила його шанобою та честю, якби він погодився стати до мене на службу, подумала Чаклунка. Відчувається, що цей чоловік може твердо йти до поставленої мети. На Галявині перед печерою Урфін здибав Руфа Білана, до якого інший гурт гномів ходив у підземелля. Колишній король презирливо скривився і відвернувся від свого колишнього першого міністра. Оцей й точно не відмовиться від спокусливих пропозицій Арахни, подумав Урфін і не помилився.